Punto 6 a falar con Felipe Senen. Felipe Senen é un arqueólogo escritor galego licenciado en filosofía, letras, especialidade de historia e arte da Universidade de Santiago de Compostela, que foi director do Museo Arqueolóxico da Coruña, é fundador e presidente dos Amigos do Museo da Coruña, tamén é un grande amigo, yo tempo é unha persoa que admiramos moitísimo porque precisamente a semana pasada estivo na Fundación Vicente Risco, presentando o seu último traballo non sei se último non, vai, xa non o dirá ele Doutrina e ritual da moi nobre orde galega do Santo Graal a estrela do apóstolo A ver, contanos Ben, pois así é encantado de, de te ver despois de tanto tempo facendo Galicia aí nas terras catalans e direixe que así é Eh, fai unos días presentamos na Fundación Vicente Risco de Añariz eh, Un traballo, un, un libro casi de bibliófilo eh, Sobre eh, algo moi interno de Vicente Risco Unhas páxinas que deixou escritas para a creación de unha doutrina E unha orden da moi noble eh, orden do Santo Grial É, era unha das temas de vivente risco esto do Santo Grial que como sabes é o cáliz no que José de Arimatea colleva a sangre de Cristo el logo fixo un grandísimo periplo pasando por polas nacións eh, celtas entre elas Galicia e ao final as terras de, de Irlanda rememorábase así moitos outras odiseas máis antiguas, por exemplo A de Breogán A de San Barandán Sempre a nosa terra Este cabo do mundo eh, Facendo eh, historia Por decirlo así Entre entre aspas De periplos, de sí. periguinaxes Que é aprender a defenderse polos os camiños do, do mar E Risco, pois recolleu Toda unha serie de lendas En relación con Urial Moitas delas en relación tamén Con rei Arturo Que é un símbolo vale. Celtico é un símbolo cristiano ao mesmo tempo, ¿no? En estas cousas eh falábase moito en Mondariz. E então calo pues do que significa o real un caldeiro celtico cristianizado como cálice de Cristo, símbolo de irmandade de, de comunión, e isto falase moito en Mondariz, naqueles grandes convivios que tiñan os intelectuales no? No, sí. eh, son anos nos que se está estreando eh, curiosamente en Cataluña no Liceo a ópera de Wagner no ano 1930 o Parsifal de Wagner no? sí, sí. o Parsifal de Wagner é eh, unhova magnífica de cinco horas casi de, de atención no que un rapaz bo e xeneroso e dos poucos chamados a cuidar e ver o santo grial isto arrisco e entusiasmoulle e a partir dai empeza a facer unha doutrina e un modo de de caticismo claro que se pode dicir que isto é un grupo aristocrático minoritario ben, hai que ver en que anos estamos estamos nas épocas do modernismo cando se crean Eh, sociedades, irmandades Cofradías, células, etcétera eh, De xente moi preparada De altísimos intelectuales Estes son os intelectuais Que escriben nunha revista moi minoritaria Que traduce, mírase No espello irlandés Unha nación que trata De recuperarse a sí mismo Frente ao mundo británico Moi certa e moi cristián, no? y entonces Risco va tirando desse pío eh a partir de aí ímos contando e facendo como un retábulo para esta doutrina e ritual que é a orden moi noble de Risco de cabaleiros do Santo Grial moi moi dentro do seu tempo si sí. na aquela época claro el pertenecía xa á orden nos lógicamente como mencionas precisamente Mondariz aí xuntabanse eses intelectuais que moito falaban do noso galeguismo, non? Ben, pois era eso, non? Un altísimo nivel, a que hermandades da fala era o mundo labrego, o mundo popular, pero esta xeración de intelectuales trataba de darlle un impulso, un pulo moi europeo, non? O que les dicían as singularidades de Galiza para o universalidade. A miso A mesma palavra universidade, universal, significa a unidade na diversidade. Eles preconizaban o individuo, o coñece de ti mesmo, como peça esencial da sociedade. E incluso a genialidade, ser diferente, ser existente, o raros, aristócratas, como eran. Alguns deles en Europa, eh, como, por exemplo, Gertz, ou eh, os que seguían italianos que se metían incluso en movimentos pouco recomendables ao cabo do tempo como era o fascismo o nazismo, etc. Era o que tocaba conhecer o que había sin saber aínda ben non naquela, naquela época. E Risco era unha persoa moi aguda en realidade foi o que lleguiu corda a toda xeración nos era unha persoa de ideas era un filósofo Eh, un gran coñeceder coñecedor de anxos e devemos non porque era unha época eh, difícil non sí, sí. El, estivo vilipendiado moito tempo durante a época digamos entre comillas do, do dictador do, do paquito nun eh, pero que Sí, la... ben, porque como moitos outros non naque época el non deixaba de ser un panceltista en hermandade, con este mundo de, de Joyce, de Yeats, de Oscar Wilde, de Samuel Beckett, de Bram Stoker, os grandes creadores casi de, de fantasía, de realismo mágico, que caracterizan o mundo celta, o mundo claro. irlandés. Pero tamén muy católico. Pero hay que ver qué tipo de católico, como qué tipo de marxista. él era un católico doce basilio Álvarez, don vinculado ao mundo labrego casi da Igrexa da Liberación. Cando chega o momento das divisións na época da República, Castelao toma un partido polo frente popular. Estos quedan un pouco na incógnita, porque claro, eran moi eh, moi católicos. O propio Ramón Cabanillas. Ramón Cabanillas máis xa xamos co padre co Mauro, que era Mauro. máis franquista eh, que Franco. O gran arquiteto galeguista, tamén vinculado ao núcleo de Mondariz, que era Antonio Palacio sí. Estaban nas mismas líneas que o propio gran escultor Azorei, que como sabes e formase aí en Sarriá ten obra importante tamén en Cataluña, dos seus primeiros momentos eh, motos en Moyá, se un Cristo xa na Guerra Civil naquelas igrexas, pois era xente moi de idea céltica, galega pero mm, cristiano. Logo o franquismo a todos deixounos esquecidos, pero tampouco nunca dixeron propaganda desa desa cuestión, ¿no? Claro. E quizá quizá deberían ser oh, como de un nacionalismo de dereitas, tipo Partido Nacionalista eh, Vasco ou outros que tamén tedes en, en, en Cataluña, con unha base celtica é cristián, non? A verdade é que naquele momento eh, difícil os que os digamos entre comillas galeguistas tiñan dificultade de subsistencia ou por menos de, porque a vigilancia era enorme, non? Si, sí, o que si sí é certo é que ser galeguista antes e incluso ahora é ser humanista. Estes eran uns galeguistas que a veces usaban tamén a palabra raza como dignidade frente ao soballamento e a veces equiparan o panceltismo de Vicente Risco co germanismo. Sí. o germanismo dado que germanismo chegou no, no, Vicente Risco amparaba os voces generosos cas ideas de Irlanda e sobre todo con alguien que era moi modelo eh, para él ese orientalismo de Gandhi, Gandhi. e eh, de Rabin Granatagore ¿no? sí. que era humanismo por excelencia a interacción da paisaxe coa paisanaxe que eso tamén é moi fértil por iso este libro o que trata de desvelar de desvelar determinadas cousas sobre todo esta xente liberal que nunca deixou de ser de donde se por exemplo, Risco na doutrina do Santo Grial analiza os símbolos da galeguidade indudablemente o cáliz que aparece na nosa bandeira que é un símbolo de convivencia non ten por que ser esa visión de atril que enseguida despois o cáliz, etcétera, no, pero vincula e o castrela. Io preguntar nese caticismo, que significa estrela? Significa os 5 puntos, dos cinco dedos dun amao, dos cinco grandes montes de Galicia, dos cinco eh, grandes eh verbos que ten a nosa terra. E me un pouco de esa outra lectura do proletariado internacional que son os cinco continentes etcétera, no? él sempre quere crear, dar dignidade a Galicia, é claro, unha historia que ven dos celtas pasa por Arturo, pasa pol orden do Santo Urial, porque vinculando isto con Arturo e co Santo Grial está vinculando cas primeiras novelas que nos dividizan como é a lenda do rei Arturo, que sabes moi ben que as performance que montan os reyes de Inglaterra, Inglaterra. con estas bodas con estos enterros, e basa a Westminster, o Gran Parlamento está todo decorado con toda a súa orixe donde radica a súa originalidade que precisamente a historia céltica do rei Arturo unha una verdadera maravilla non? como dix tí, precisamente unha obra de, de, de, de, de cultivo, casi por así decirlo non? Porque, eh... pois Pois é, é así, e ese é a base, Todo ese realismo máxico Que vincula o pasado As señas, as santas compañas As lendas coa realidade Entón Galicia é o verde Do realismo máxico no? eh, Que importa que, que o Santiago Este ou non este en Compostela que importa que o Grial existise ou non existise, o que importa que o feito da peregrinación a arte da catedral, a música e que esa historia do rei Arturo é a base das novelas de cabalerías é unha nova peregrinación de aprender a desprenderse no camiño da vida, é unha unha filosofía como di Risco, auténtico filósofo, o fin do cabo é, un debe de creer nunha esperanza, que é Deus Pois é unha esperanza, é un xeito de parábola De metáfora, de poesía É o que nos empuxa A palabra o diálogo A buscar a paz E a liberdade das, das persoas Non é, é Risco é unha incógnita, é unha interrogación É unha permanente búsqueda É un persoeiro propio Dese época Do modernismo, que é unha confluencia de ismos Pero sempre valorando O ego tamén, a persoa como rompedor eh, o que fixo Picasso que a súa personalidade rompeu e machacou a todo o, o demais efectivamente tomou, tomou un camiño certamente moi contraditório porque a teoría é unha cosa pero despois a praxe, indudado en risco, sin embargo mantuvo -se sempre na incógnita e con certo medo na que Lourense Que efectivamente era unha orense moi liberal de artistiñas el creou un cenáculo nunha taberna que se chamaba Volter o Tocho mm. en Tucho, época Tucho. da dictadura sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, sin embargo eh, o peor que había en Ourense en aquel momento era o obispo Temiño que era un obispo máis franquista que Franco e din que risco se iba a catedral e poñase na capela do Santo Cristo, moi na devoción dos galegos, eh, sí, eh, sí, que era sí, sí. un ídolo de Pelexo, e poñase cos brazos en cruz. Risco estaba facendo unha performance pa que o viran e salvar o Pelexo, non? Claro, claro. eh, era o máis peligroso. Eh, ao fin do acabo, a Guerra Civil, un pouco para facer unha metáfora e un símbolo, foi unha guerra civil entre curas e mestres. Había que estar moi do lado. Infilil tamén, non? Eh, bueno, eso eso é o que foi en realidad, non? Pero había que estar moi do lado da Santa Madre Iglesia naquel momento. Que era, xa sabemos o que fixo o Papa eh, pi 11 XI, Pio XII, non? Que eh, sí, sí, sí, sí, sí. dixo aquelas historias eles estaban, claro, en unha contradicción que hai que asumir no seu momento. Pero... Sendo galeguista Vinculaba moitas cousas de igualdad De humanismo de respeito á terra E quedaron en silencio Tampouco é que foran a contienda Ni nada E encuncharonse, como diría Encuncharonse en boinas Puxeron sí. unha boiniña sí, E arrofaronse Que é un retrato psicológico Muy expresivo daquela longa noite de pedra que dicía Celso Emilio, Emilio, Emilio claro que sí Escoita, no, no, no Volter eu acórdeme que cando estaba estudiando ali no Corral despois íbamos a examinarnos a, a Ourense eh, o, o Tero Pedraio eh, e, e, e ali no Volter xuntabanse moitos destas persoas entre eh, eh, Vicente o, o Xocas, estaba o Botero o, o Julio Gando olía onde no eh, eh, de vez en cando cando chegávamos nós, eh, que íbamos tamén mirar, ¿no? claro, porque daquela ter un peso para poder gastar eh, un, un, un, un chiquito era difícil, pero bueno, cando chegámos, eh, afastávanse sí, un pouco e eh, tiñan medo de que viñera los los grises. Ben, pois pues, mira, estálo explicando moi ben, eso vivímolo nos perfectamente. Eh, non era un ambiente gris, un ambiente eh efectivamente muy muy moi, moi, eh, moi difícil no Frisco morreu no ano 63 él eh, creó ese espacio da paredes pintadas por Jaime Quesada Saime Quezaada era un afenfant terrible como qui sabe lo muy ben foi un eterno eh, comunista entregó uno todo con facilidade que tiña de crear o gran o gran poeta Antón Tobar ba os versos salín en castelán que decíamos, que decían somos bueyes, bueyes que aguantamos el yugo de las leyes. Don Ramón también tiña un poema escrito en aquella parede que decía a ti Vicente Risco que fuche noso faro fuche noso espíritu y esa es la palabra que define a Risco y estos creadores de dignificar o espíritu de Galicia frente a tendencia que tenemos O esperpento E hoxe mesmo A esos hiperinxevismos Que saen pola televisión e, e, Desacreditando O pa, sanaxe galego E outras historias non Con alaridos, con escatologías Con blasfemias, etc e, A xeneración nos Que eran xadigo Xente moi de élite Tratou de erguer a dignidade e, Tradicional La brega que guardou ese espírito. Galega 100%, sí, señor, sí. Bueno, ti como, como, como historiador, bueno, como historiador, como, como grande coñecedor da nosa Galicia, tamén tes outros aficiós, eh, esa semana tamén estiveches traballando a, a, a carón de persoas que querían visitar, eh, visitaban lugares especiales, facías de guía, solamente non solamente mm, mm, explicabas a súa zona, sino tamén eres un paisaxista, ¿non? Bueno, esa como a ti, como todo galego, eso é o celtismo. O celtismo é a interacción da paisanaxe coa paisaxe, esa saudade é a perda do paraíso que levamos dentro, mesmo a nosa infancia, a que diciches que a miña estudiando en colegios que se llamaban o mejor Isabel la Católica de regla de regla en eh, la bazada eh, era una educación eh muy dura, ¿no? De los nueve primeros viernes mayos. Eh, é de mayo claro. de latín muy especial porque don Juan cal... bueno, Juan Corral eso, daba daba, daba las bazadas que, que es muy o sea, Eso sabémolo, sabémolo, sabémolo ben. Era era o, era o, o que o que o había, quería, sí. Eu estuve en aqueles momentos ir por Libre a orense a alinarme sí, sí, sí. eh con o Banto, eh, sí. pero depois un oficial en, en orense Ourense, ¿no? Esa chitivero, era, era Ourense muito tolerante Ainda sendo o franquismo. Por exemplo, a mí en aquel colegio menor Calvo Sotelo como a moitos que logo emigraron como, como a ti, e, pois exixenos cantar en eusquera ou en catalán un villancico. E moitos elixemos a eusquera, enda sei o villancico aquel de a tor, a tor, mutilé, para que vexas ti que ambiente nos tocou vivir. Ora sí, a Santa Madre Iglesia e concretamente o Bispo Dorense, que miño era outro mundo e logo había aquel reducto de galeguismo eh, moi especial e eh, moi de altísima intelectualidade que visto hoxe desde as perspectivas do noso tempo foron os primeiros no Estado Español que traduxir, traduciron o Ulises de Joens no? sí, sí, os primeiros que traducen eran a coñecer o isto foi risco eh, traducen a Rabindranathagore e ¿no? sí, eh, sí. claro, unha revista que fala de arqueoloxía do Lea Vargavala, que é o libro das invasións que se mira no espello irlandés tanto é si que nos nos é a traducción esto conto nese libro do Sinn Féin é eh, ah, claro, o Sinn ara, Féin, en relación claro, norteña ¿no? o Sinn Féin estaba moi pegado o Ira Yo escritos de Trincheira de Pascuaes Los amigos de Otero Que son los portugueses Y decían de cuidado Vicente No vos liedes eh, Ni combineres Con gente que no me coma nos Y practica as armas Etcétera eh, Sin fein significa nos sos Y revistanos Y reivindicación no, Sin sí, nos sí, Singular Y sí, sí. plural mayestático con certa clase tamén, no, que okay. se ve nessa revista. No libro poño algo que nadie di, porque non se sabía, ora empezas a tirar do fío as ilustracións que fai ca este lado para revista nos que mm. comulga perfectamente as teorías de risco co panteísmo celta e co cristianismo, pois eh, risco dalle que imite dibuxos e da ilustradora de Yeats, William mm. Butler Yeats. La yeah. ilustradora de Lleas llámase Altea Giles de Altea Giles ilustra jugando con algo muy céltico y muy cristiano que es la oh. atracción de la tierra afunde raíces la atracción de luz ergue o sermolo y nos como las plantas entre a tierra y la luz la tierra, el caos, la origen la yeah. atorada del árbol ascende hacia la luz entonces representa un símbolo muy céltico e muy da terra, o árbol Castelao vai retomar eso para portada de revista Nos é como un árbol e confonde a raíz o origen de Galicia onde radica nos nosa originalidade o mundo celta e o mundo cristiano buscando cas pola salud e colmina esa luz co grial e castela os símbolos que tá. ora, pa que vexas que aí tiña unhos códigos modernistas simbólicos de altísimo nivel, ¿no? de altísimo nivel. Tiña moita cultura, tiña moito coñecemento do risco eh, mm, tamén estudiaba os, os alemáns eh, o sea que era un grande eh, bueno, un conhecedor da pois, cultura europea. Habería moito que falar deso él uh -huh. metese incluso nacionalsocialismo ver o que pasa, e uh -huh. admira admira Eh, a, os códigos simbólicos que usa esta gente basadas no mundo ario no mundo iraniano que é o camiño de oriente occidente o mundo ario, igual que para o mundo céltico, galaico, o claro. intermedio son os arios, Raza. entón están os símbolos solares os trisqueles, a cruz gamada, as rosáceas o grial está dentro de esos Ese de esos cruz. símbolos e isto arrisco en canto é en aquel ambiente los judíos perderon el espíritu y dedicanse los cartos a Xoyas y a ellos nada más allí donde se meten los judíos destruyen los países los demás y cuidado que están provocando a estos fanáticos hermanos ¿entiendes? Sí, yo sí, digo sí, sí, en esa revista sí, claro, sí, sí. Por, por decir cosas así eh policía die chamaron eh, eh, eh antisemita e outras historias. Sí, lindeses, no? y otras lindezas e sí, outras sí, sí. sí, pero aí no, aí no que, que ver. Hay que estudiarlo, que... hay que estudiarlo bien, claro, claro, As palabras, as palabras como identidade, as palabras mismo como rata ou símbolos como a cruz ou a cruz, a cruz gamada non teñen culpa de nada. O malo e eh, o mal uso que se fai destas cousas risco partía dun primeiro mandamento, que era nunca explotación de un ser humano por outro ser humano a igualdad radica aí máxime nun país noso que vive, vivelo permanentemente claro. que vimos dun matriarcado vimos de un matriarcado que a sociedade nosa industrial a revolución industrial todo mudou moito pero todos tivemos unha casa Con un anai Que administraba as terras, os animais E a memoria dos difuntos A través de oracións Os cruteiros é un árbol Que nace hacia arriba E ao final ten o crucificado Mais a súa anai hai unha igualdade Bueno pois Todo este simbolismo risco cuido Era a gran mente de, de todo Pero claro, na guerra a, O grupo nacionalista Foi ser pa un lado Cabanillas, o poetas Repito Aquel que decía Collamos o ponciño e corra a sangra Regos desde a montaña ao mar Aqueles versos nacionalistas eh, Por excelencia Bueno, pois pues, quedouse na guerra calado E foi so musteiro de xamos Co padre Paulo Antonio Palacios, o gran arquitecto galeguista por excelencia O que fixe a igrexia a nosa vila do Carvalhinho, como tú sabes é como eh, eh, un, sí, sí. eh, un gran cruteiro en realidade eh, é o noso Gaudí mmm, galeguista é eh, Antonio Palacios, ¿no? uh -huh. o gran escultor Azorei, eh, con aquelas maternidades galegas, aquelas mulleres que miran e desafían eh, pidindo dignidade ¿no? uh -huh. bueno, eso era eh, todo unha marca de estilo de época No que viña dende os ideais do galeguismo, galeguismo. da xeración nos un grande habano unha persoa un, un, un... mágoa non poder estar aí para poder escoitarte en directo que seguro que foi unha velada extraordinaria. axudándote ou polo menos participando contigo a Celia que tamén é unha grande admiradora dese de traballo e unha representante boa como como presidenta desa de fundación moi sí. moi boa, verdad? Dilo dilo moi ben porque é perspicivo o mesmo e por eso colaboro, ¿no? Porque non é fácil, como ti dixechas moi ben o principio, retomar a risco, ¿no? Oh. Non é, non é nada fácil, pero os libres pensadores, e os humanistas, hai que recuperalos e ese cristianismo bello de de Basilio Álvarez, que foi o de Moncho das encrobas, do cura das encrobas. Del, del abrigo, del abrigo, 100%. De, claro, eh, eh, a de tantos, de Francisco Carballo, Carballo esos Carballo. esos Carballo. Eh, sacerdotes que cando collen o cáliz, namau, edín, aquí está o viño e o pan, producto da terra e do traballo do ser humano. Bueno, pois pues eso é puro marxismo, é eh? reivindicar a través de un ritual o traballo dos seres humanos que é o que nos fai eh, nesta vida e compartir ese pan e compartir ese viño aquel San Juan que dicho en principio coi o verbo e fixo se carne e habitou entre nos, bueno chapó por eso, porque o verbo é códigos de comunicación entre un e outro é armonía, Trae. é tolerancia e todo eso, pois ese galtismo de vanguardia hai no que recuperar, non? participación, lóxicamente, eu acordame de, de algunhas eh, leccións que descoitei a Carvalho a Paco Carballo dicindo que, que eso que representaban, o eles representaban ou eso que eles de, de, demandaban ao povo, e a ya propia iglesia, e dixe, ao povo hai que lle falar no mesmo idioma que o povo ten, non fai falta mudar de idioma nin falarlles en latín que o, o galego entende moi ben o galego, polo tanto hai que transmitir tamén a doctrina en galego que non pasaba outra, diciosa Miento, decía comentaba precisamente Paco eh, o que hoxendía ao mellor non son capaces de, de, de, de asumir outros unha um, aquel temiño que ti dixete no, o seu nome tiña algo que ver precisamente coa temerosidade no? sí, bueno, ele era, era, era burgalés, estaba moi encima de, de todo eh, me puxo moito a autoridade Interesse. en Ourense sí, sí. eu conocín a xefe de sindicatos claro. estuve no colección menor e Calvo Sotelo do colección menor fumo o maior e, e aí hoxe desde as perspectivas do tempo vou vendo que era xente bastante máis tolerante que o difícil en realidade a que vigilaba, ya que en había que pedir informes era Santa Madre Igreja como ti sabes eh, sabes muy ben, non? Sim, sim, sim Por iso che comento Que tivemos unha educación Bastante liberal A pesar, a pesar do ambiente E a igrexa estaba moi sobre todo ¿no? Bueno, tivemos a sorte De que podíamos ler moito Podíamos aprender cousas E, e grazas a, a eso pues, vamos Imonos defendendo E somos capaces de distinguir Varias tendencias Que son a veces Desagradables para o noso Decorrer diario, non? verdade sí. Sí. Agradeche moitísimo Felipe este Esta conversa que tivemos ese Contigo, que é a primeira De moitas máis que vamos a continuar tendo Porque estou seguro que estás traballando Nalgúnha cousa máis para publicar Si, sí, bueno, agora mesmo Vome a Academia Galega de Belas Artes A presentar A presentar outro libro Precisamente que parte De, de aquí, deste de Destas de ideas que estamos contando Que é sobre o escultor Azorei, Azorei vale. A min vai moi ben Porque eu estudei Antonio Palacios no? Esos, Antonio Palacios é o arquiteto Das Pedras de Galicia Dos artesans de Galicia Que son os canteiros e O arquitecto que Recollendo as artes de Galicia Históricas Desde o megalitismo hasta o románico O gótico e o barroco consigue facer un arte propia a súa, no? Sí, sí, eh sí. frente o mundo da arquitectura atlántica frente ao Mediterráneo que simboliza a Gaudí, Gaudí, Gaudí sí, sí. na Sagrada Familia, que é a obra máis emblemática del, rememora o Montserrat catalego, sí. o Montserrat catalán, no? Ah. Eh palacios Rememora eh, a pedra os penedos de, de Galicia. Axi estruturas das torres da Sagrada Familia están inspiradas nos castellets, sí, que sí. son como torres humanas, ¿no? O sea que reivindica a súa época modernista, pero dándolle un pulo muy catalanista. Y esto eh, esto enxergábalo, ¿no? palabra preciosa, enxergar, caray. porque enxergar Julio é algo máis que ver, é sentir cos cinco sentidos mais esa sabiduría que un ten dentro, ¿no? Sí, sí. Palabra que non ten en no castellano. pois estos da estética generación de risco enxergaban moi ben estas cousas. Ademais dálle un simbolismo, como Gaudí, Gaudí ese simbolismo y ese colorido propiamente catalán, en mediter mediterráneo. mediterráneo, ¿no? Pois pues, de verdad Que te agradezo moitísimo, Felipe. Vamos a intentar que todo isto se sea un primeiro un depurso de, de intervencións túas. Eh, en outra ocasión volveremos outra vez a incomodarte, eh, aínda que sea telefónicamente, en un momento que poidas ter... Eh, bueno, eu, eu, eu, vale. eu é encantado con moito cariño, por moitos motivos. Por vale. eh, pola túa misión, que unha palabra moi católica, pero tú é unha misión de galeguidade, non? Así. Eh, a moito a moitos homes e eh, eh, mulleres que estando donde estén Ainda levan esa saudade da terra, ou oh, a forza da terra que levamos dentro, vayamos non te vayamos. El logo porque temos un orixin moi común Nese colegio Corral, no Carvatiño, Donde sí. tamén o pai deu clase e sí, algunha sí. lapatada eh tamén, non repartiron, si sí, si sí, si. Sí. Bueno, sí. moi ben. Pois, muitísimas grazas, despídote con unha aperta grandísima e hasta outro momento. Hasta sempre, hasta sempre.